Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-hadith al-24. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Hadis yang ke-24 dari Kitab Usyam Bulugul Maram. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رخص للشيخ الكبير ان يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه قال رواه الدارقطني والحاكم وصححه من حديث ابن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بل bagi orang-orang tua yang sudah lanjut usia, ayuktirah untuk berbuka, untuk tidak berpuasa, wa yut'ima'an kulli yawmin miskina dan orang tersebut, hendaknya membayar, dan memberikan makan, ya setiap harinya satu orang miskin, walakadu alai dan tiada keharusan untuk menggantinya, mengganti puasanya. Hari ini, yirutkan oleh alimah mudara qutni, walhakim dan keduanya mensahihkannya. هذا الحديث من حيث الاسناد هو صحيح ini dari sisi sanad adalah syaratnya sahih وهذا الحديث فيما يتعلق بمن رخص لهم بالافطار في رمضان لانهم لا يستطيعون الصيام حديث ini disebutkan oleh Al Hafiz Ibn Hajar berkenaan dengan orang-orang yang diberikan keringanan untuk tidak berpuasa karena dia tidak sanggup berpuasa pada bulan Ramadan. Fa min zalika al-kabiir, ayy rajulun kabiirun fi as-sin, saara badan laa yastathi'u as Di antaranya adalah orang-orang tua yang sudah lanjut usia, yang sudah lemah badannya karena sakit tuanya. Wa kadzalika al-mara'atu kabiiratu as-sin al-ajuz idha kaburat disinni wadha'ufat anisiyam falaha wa'ayazan disseyikhin an yuftira fi ramadhan demikian pula seorang wanita tua yang sudah lanjut usia nam, yang sida, yang sudah tidak mampu lagi untuk berpuasa maka dia telah diberikan keringanan untuk tidak berpuasa sama dengan seorang lelaki tua yang sudah lanjut usia yang sudah lemah badannya boleh baginya untuk tidak berpuasa. Qalallahu jalla wa al-karim ar-rahim subhanahu wa ta'ala la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang maha mulia lagi maha pemurah la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah membebani seseorang ya yang dia tidak sanggupi. فمن كان عاجزا عن الصيام لكبر في سنه وضعف في بدنه فعندئذ يفطر في رمضان ولا قضاء عليه لانه لا يستطيع قضاء. Maka barang siapa yang sudah lanjut usia ataukah seseorang yang badannya lemah Maka pada kondisi seperti itu tidak ada kewajiban ya baginya untuk berpuasa dan juga tidak ada kewajiban untuk melakukan qadha. Ya untuk tidak ada kewajiban baginya untuk mengganti puasanya. Lakinnahuma idha afthara fi ramadhan fa'indaidin yut'iman an kulli yawmin kullu minhuma yut'imu miskinan akan tetapi jika orang tua yang sudah lanjut usia na'am atau orang-orang yang sudah sangat lemah badannya maka kata beliau hendaknya dia na membayar iaitu dengan memberikan makan ya seorang orang miskin di setiap harinya fa syekhul kabir allazi laa yastati'u shoum yufṭir wa yut'im an kulli yawmin afṭarahu min ramadhan miskinna wahidan maka orang tua yang sudah lanjut usia yang tidak berpuasa pada enam pada bulan Ramadhan, maka dia di setiap harinya memberikan makan satu orang miskin pada bulan tersebut walif'am hadza idza kana yastati'uhu wa yaqdiru alayhi amma idza kana la yastati'uhu wa la yuthiquhu fa laysa lahu dan pemberian makan terhadap setiap harinya set, naam satu orang miskin, kata beliau. Jika beliau, jika orang tersebut orang tua tersebut memiliki kesanggupan, maka dia lakukan. Dan jika dia tidak sanggup untuk membayar atau memberikan uh, makanan setiap harinya terhadap satu orang miskin, maka tidak ada kewajiban baginya. Yustafadu min hadha al-hadith fi masalatin okhara wahiyya, من كان مريضا مرضا ملازما له لا يرجى برؤه وهذا المرض لا يستطيع معه الصيام حال المرض بينه وبين الصوم يمكن قول فايده يعني ini bahwasanya seseorang yang senantiasa sakitnya terus menerus dan tiada diharap lagi untuk sembuh nعم nah. Diambil dari daripada hari ini kata beliau itu keadaannya sama dengan orang tua yang tadi yang lanjut usia yang tidak sanggup berpuasa maka keadaannya sama dengan orang yang ya yang orang yang sakit dan sakitnya terus menerus ada padanya dan tidak diharap lagi kesembuhannya. Fa'indaydin yufster fi Ramadhan wajatgiman kuliyumin miskinan maka orang yang seperti itu yang terus menerus dalam sakitnya dan tidak diharap lagi untuk sembuh maka pada saat kondisi seperti itu dia tidak diwajibkan untuk berpuasa dan juga hendaknya dia di setiap harinya memberikan makan ya, terhadap satu orang miskin. لَيَنْهُ لَا يَسْتَطِيعُ الصَّوْمُ وَمَرَضُهُ مُلَازِمٌ لَهُ فَلَا يَسْتَطِيعُ الْقَبَاءُ كَرْنَاءُ. Orang tersebut ia ya, sakitnya terus ia ya, ada padanya dan tidak diharap kesembuhannya maka pada kondisi seperti itu dia tidak diharap lagi untuk mengganti puasanya karena dia tidak diharap sembuh. Nah, sehingga tidak ada nantinya kesempatan untuk ya mengganti puasanya. Amal maridh alladzii yurja buruuhu wa afiyatuhu min maradhihi fadakhala 'alaihi ramadhan wa huwa maridhun hal al-marad baynahu siyam فعند اذن يفطر في رمضان ثم اذا عوفيا من مرضه قضى الايام التي افطرها في رمضان Adapun orang-orang yang sakit ketika masuk pada bulan Ramadan ketika masuk bulan Ramadan kemudian orang tersebut sakit di mana sakitnya masih diharapkan sembuhnya maka pada saat kondisi seperti itu dia tidak berpuasa dan nantinya setelah dia sembuh maka dia harus mengganti puasa tersebut di hari-hari yang, yang lainnya setelah dia disembuhkan. Allah jalla Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatu min ayamin ukhra." Barang siapa di antara kalian yang sakit atau sedang melakukan perjalanan safar maka hendaknya dia menggantinya di hari-hari yang lainnya. Selain di sanalah akhirun يجوز لهم ويرخص لهم الافطار في رمضان منهم المراه الحامل وايضا المراه التي ترضع Dan juga di sana masih ada beberapa orang yang diperbolehkan baginya untuk tidak berpuasa di siang hari pada bulan Ramadhan di antara orang-orang tersebut al-mar'atul hamil wanita yang sedang hamil demikian pula wanita yang sedang menyusui anak bayinya. Fal-mar'atul hamil allati takhafu 'ala janiniha allati fi batniha takhafu 'alayhi inhiya shamat yurakhhasu laha an tufthira wa taqdi ma aftaratuhu Al-Sahih mina kuarah anil ilm. Maka wanita yang sementara hamil yang khawatir janinnya akan terganggu, maka pada kondisi seperti itu diperbolehkan baginya untuk tidak berpuasa dan hendaknya dia menggantinya di hari-hari yang lain. Inilah pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran, insya Allah. Wajban al-mar'atun. التي ترضع طفلها إن هي خافت على طفلها إن صامت في رمضان فلها عندئذ أن تفطر وتقضي الأيام التي أفطرتها في رمضان على الصحيح من أقوال أهل العلم. demikian pula wanita yang sedang menyusui anaknya. Nam jika dia khawatir ya anaknya ini mestinya kekurangan asi nantinya. Jika dia berpuasa, maka pada kondisi seperti itu boleh baginya untuk tidak berpuasa dalam nah, pada bulan Ramadhan. Akan tetapi, menurut pendapat ulama, ya, sebagian ulama ada pendapat yang lebih kuat mendekati kebenaran bahawa dia diharuskan untuk menggantikan. "Fakthah beta'inda ahli sunan min hadithi anas bin Malik al-Khabib, radhiyallahu taala anhu, qala." قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله وضع عن الحبلاء والمرضع الصوم نعم ثلاث بيت دلم كتب السنان داري حديثني أنس ابن مالك الكعبي رضي الله عنه بواسانيا سسنقوني الله سبحانه وتعالى ملتاكم يا سفارو داري نعم طيب إن الله وضع عن الحبلاء nam wal murdi Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan atau memberikan keringanan bagi wanita-wanita yang yang uh, sementara hamil demikian pula wanita-wanita yang sementara menyusui yani Allah meletakkan memberikan keringanan untuk tidak berpuasa wa aydan al-mar'ah idha kanat nufasa' atau kanat haid la yashihu minha asawm Fa'anda idin takdir ayam yang mertanya ramadhan, wih pahit atau nafas. Demikian pula wanita yang sementara haid, sementara datang bulan. Demikian pula wanita wanita yang masih dalam keadaan nifas baru saja melahirkan, masih dalam masa nifasnya, maka jika dia berpuasa puasanya tidak sah, puasanya batil. Dan hendaknya dia menggantinya di hari-hari yang lainnya. Fakruju danil haid wanfahs sebab l'gthil mar'atin min al fi ramadhan wghirhi. Nam keluarnya darah haid seorang wanita demikian pula ni pasnya adalah merupakan sebab, ya naam sebab dan uzur baginya untuk tidak berpuasa pada bulan ramadhan. Fal maratul haid و النفساء لا تصوم ولا تصلّي ولا تطوف بالبيت ولا يجامعها زوجها. Maka wanita yang sementara haid masih sementara dalam nipas, maka dia tidak boleh berpuasa, tidak boleh melakukan salat, tidak boleh melakukan tawaf dan juga suaminya tidak diperkenankan untuk mendatanginya, yang untuk melakukan hubungan jima. Wahululah. Dan di sana masih ada beberapa masail masalah yang berkaitan dengan pembahasan ini. Kalau kau rakyat, jika jat alamu adora, laluan, dan dia seorang wanita yang sedang hamil, dia mengalami adora dan gejala itu muncul sebelum matahari فَمَا حُكْمُ صَوْمِهَا Nah masalah kata beliau jika ya, seorang wanita sudah mulai ada tanda-tanda rasa sakit ya rasa sakit akan keluarnya darah haid tersebut atau yang lainnya tetapi darah belum keluar maka apa nah, dan darahnya tidaklah keluar kecuali setelah terbenamnya matahari maka apa hukum puasa wanita tersebut Al-jawab, Saumuhah sahihun, Liannal ibarata, Binuzulid dami, Wakhurujihin, Labi alamin, Ad-dawrah. Faidha nazalad damu, Baada gurubu syamsing, Fa saumuhah lidalika liyawm sahihun. Nam kata beliau, Nam barang siapa, Yang mengalami, Wanita yang mengalami rasa sakit, Nam bahasanya darah hatinya akan keluar, Ya demikian pula mungkin ada tanda-tanda akan mau melahirkan, tetapi darahnya belum keluar. naam kecuali setelah terbenamnya matahari maka puasanya tetap dianggap sahi, naam karena yang menjadi patokan adalah darah, bukan rasa sakit. Wajiban masalahun ohra, loo ann marata tathurat min hayatihaa qabil al fajr. Fataakadat anna ha Tahir Lakin ha Lam tetamakan Minal iktisal Qabal al-fajr Wa innama Iktisalat Baad al-fajr Fahal tasumu Hada liyum Amannaha Tuftiru Hada liyum Ini yang berkaitan dengan Pembahasan kita ini Adalah jika Seorang wanita Naam telah Mengetahui dengan pasti Bahwasanya Darah haidnya telah berhenti sebelum terbitnya fajar. Akan tetapi wanita tersebut tidak berkesempatan untuk mandi wajib kecuali setelah terbitnya fajar. Apakah diperkenankan dia untuk tidak berpuasa atau dia wajib berpuasa? Fals. Jawab. Tasyuumu hari ini, wasyuumuha sahihun. Maka jawabannya kata beliau bahawasanya wanita tersebut diwajibkan untuk tetap berpuasa dan puasanya tetap dianggap benar dianggap sahih wa idza sa'ilun faqal idza taharat almar'atu fi muntasaf alyawm fahal yajibu 'alayha an tumsika baqiyatu alyawm li'annaha fi ramadan aw la yajibu naam jika seorang wanita dan rahitnya berhenti di pertengahan hari di siang hari pada bulan Ramadhan Apakah sisa harinya tersebut dia wajib untuk menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasanya atau tidak? Fal jawab la yalzamuhan tumsika baqiyatul yawm li'annaha fi awalihi muftiratun fa hiya aydan muftiratun fi Maka jawabnya kata beliau tidak ada keharusan bagi wanita tersebut untuk menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa karena di awal hari tersebut dia dalam keadaan tidak berpuasa maka tentunya di akhir ya hari tersebut juga ya dianggap bahwa dia tidak berpuasa maka tidak ada keharusan untuk menahan dirinya dari hal-hal yang membatalkan puasa Al-haditsul al 25 hadis yang ke-25 قال وعنى بهريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال هلكت يا رسول الله قال وما أهلكك قال وقعت على امرأتي في رمضان أي جامعها فقال هل تجد ما تعتق رقبتا قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا قال لا ثم جلس فأتي النبي عليه الصلاة والسلام بعرق فيه ثمر أي زنبيل فقال تصدق بهذا فقال الرجل أعلى أفقر منا فما بين لابتيها أي بين الحرتين حرتي المدينة أهل بيت أحوج إليه منا Fadahikan Nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Hatta badat aniyabuhu. Thumma kal. Idhab fatimuhu ahlaka. Rawahu sabah. Wallafhu limuslim. Dari hadithnya Abu Hurairah radiyal anhu. Kata beliau telah datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi Wasallam Dan orang itu berkata. Harattu ya Rasulullah. Aku binasa wahai Rasulullah. Kalau ma'akhlakak. Apa yang menyebabkan engkau binasa? Kala maka orang itu berkata Wafa'atu alam ra'ati fi ramadhan bahwa aku telah melakukan hubungan suami istri, Yang di siang hari pada bulan ramadhan Maka Nabi berkata Apakah engkau mendapatkan sesuatu Yaitu berupa harta Kemudian engkau membebaskan seorang Buddha Kala la kata orang itu tidak Wahai Rasulullah Kala, Pahal Apakah engkau sanggup Untuk berpuasa dua bulan berturut-turut kau lala, kata orang itu tidak wahai Rasulullah. Walau pahal taji rumah tutimusit tidak miskina. Apakah engkau mendapatkan sesuatu yang dengannya? Engkau memberikan makan terhadap 60 orang miskin. Kau lala. Kemudian orang itu berkata tidak wahai Rasulullah. Suma jalan orang itu duduk. Pak ujian Nabi saw biarakin pihit tamron. Kemudian didatangkan pada Nabi saw sekeranjang buah kurma. Pak kau Kemudian Nabi berkata tasadak fihada. Bersedekahlah engkau dengan buah kurma ini. Waqalak kau orang itu berkata, alaafqara minna, ma'bayin ala batayha, ahlu baytinah wajuminna. Ini apakah orang? Kami harus bersedekah terhadap orang yang lebih pakir daripada kami? Karena sesungguhnya, naam di Madinah itu dikatakan ma'bayin ala batayha itu Madinah maksudnya. Karena di Madinah, kata beliau tadi sebelum, dar saya tanyakan kepada beliau, Madinah itu diapit api dua tempat naam yang gersang, yang dipenuhi dengan batu-batu yang hitam pun di tengahnya di situlah Madinah. Maksudnya di sini, bahwasanya tidak ada orang di Madinah enam yang enam ahlul baitin orang yang paling butuh, orang yang paling miskin daripada kami wahai Rasulullah. Wadhahikal Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta badat anyabuhu, maka Nabi pun tertawa, tersenyum hingga gigi beliau nampak. Tsumma qala Nabi berkata, "Ihzhab atimu ahlak, pergilah engkau dan berikanlah makan keluargamu." Alahu Saba ah, hari ini diriwayatkan oleh 7 Imam Ahlul Hadis dan lafaz hadis ini adalah lafaz hadisnya Muslim. Hadis ini فيما يتعلق بكفاره من افطر في رمضان متعمدا. Hari ini kitab beliau berkaitan ya naam dengan orang-orang atau berkaitan dengan pembayaran kafarah bagi mereka yang membatalkan puasanya dengan sengaja فَمَنَ أَفْتَرَى فِي رَمَضَان مُتَعَمِّدًا بِجِمَاعِ زَوْجَتِهِ بِجِمَاعِ زَوْجَتِهِ فَعِنْدَئِذٍ صَوْمُهُ بَاطِل فَاسِد وَصَوْمُ زَوْجَتِهِ بَاطِلٌ فَاسِد وَتَجِبُ عَلَيْهِ التَّوْبَة إِلَى اللَّهِ وَتَجِبُ عَلَيْهِ al kafarah maka barang siapa yang membatalkan puasanya dengan melakukan hubungan suami istri di siang hari pada bulan Ramadhan, maka puasanya dianggap batal puasanya dianggap batal maka wajib baginya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga wajib baginya untuk membayar kafarah hadhihi al kafarah tajibu ala az-zawji khassa la ala az-zawjah Nam, juga yang tertinggal tadi terjemahannya dan puasanya orang lelaki tersebut batal demikian pula uh, puasa istrinya juga dianggap batal akan tetapi si suami berkewajiban untuk membayar kafarah <tuh> dan ini kafarah berada di dalam tertib awalan di ati rakabatin ayah yang memiliki abad atau amah Fiyatiqul abda fiyaisir mharra'an atau yatiqul amta' alati yamilkhaa fataisir mharra'ah. Nam dan siapa yang melakukan perkara tadi maka kafarnya adalah sesuai dengan tertib dalam hadis ini sesuai urutan dalam hadis ini iaitu yang pertama dia membebaskan seorang budak baik laki-laki atau wanita tentunya budak yang dia miliki. Nam dia bebaskan kemudian si budak tersebut menjadi orang yang merdeka. Ini keparah yang pertama Dan kata beliau hal ini Tentunya kita tidak dapatkan di hari-hari Ya kita ini Maka barang siapa yang tidak mendapatkan budak Yang dia merdekakan Maka wajib baginya untuk berpuasa Selama dua bulan berturut-turut wa athnaa saumih yajibu alayhi an dan di pertengahan puasanya jika dia berpuasa maka wajib baginya dia melakukannya secara terus-menerus secara, nah, secara ya, terus-menerus tidak boleh putus mulai dari hari pertama kedua ketiga keempat hingga sampai selesai selama dua bulan berturut-turut fa nah, in huwa afṭara atnā as-siyām shar'in fa 'inda idhin al-ayyāmu min qabl lā yu'tabaru bihā yajibu 'alayhi an yabtadi'a ṣiyāma min jadīd min raqm 1 nam orang tersebut di pertengahan puasanya ternyata membatalkan puasanya maka wajib baginya untuk mengulang puasanya, dan apa yang telah lalu yang dia puasakan, nam, ia ya tidak dianggap, karena dia telah membatalkan, maka wajib dia melakukan, dari hari pertama, dari awal. Femathalan, mensama khamsina yawman mutatabi'atan, thumma badalahu an yuftil ligairu udrin, fil yawmi alladhin, ba'dal khamsin, fa'inda idin, Yawman, Nam sebagai contoh kata beliau Seandainya ada orang yang telah Berpuasa selama lima puluh hari Kemudian setelah itu Dia batalkan dengan sengaja tanpa ada udur Maka wajib baginya untuk Mengulangi Nah, Mengulangi dari, dari awal Hingga selesai ya, Hingga selesai dua bulan Berturut-turut dan puasanya yang lima puluh hari tidak dianggap falabudda min at-tatabuin fi siyami asy maka diharuskan dalam hal ini naam puasanya harus secara berturut-turut dan tidak diperkenankan untuk diputuskan tanpa ada naam anasan yang syar'i faman lam yastata fa'inda idzin yut'imu 60 miskinan maka barang siapa yang tidak sanggup untuk berpuasa Selama dua bulan berturut-turut, maka pada kondisi seperti itu, dia naa memberikan makan terhadap enam puluh orang-orang miskin. Walla budan yakunu setina bimana anhu ma yujze an yutgma aishara ta masakin set merratn, atau kamsa aishara miskinan arba merratn, labudan yutgma setina adaden bi an yakun al awal. خير ثاني والثاني خير ثالث وهكذا نعم dan dia berkewajiban untuk memberikan sebanyak 60 pakir miskin dan dia diperkenankan umpamanya ya dia cicil ini yani 10 selama ya selama 6 setiap harinya ya 10 kemudian ini berlangsung selama 6 6 hari ya nah, selama selama 6 hari jadi harus kata beliau Diharuskan baginya untuk, ya sekaligus memberikan sebanyak 60 pakir miskin dan tiada diperkenankan, ya enam dia berikan kepada sepuluh orang, kemudian, ya pada hari pertama atau dilakukan selama, ya enam hari dan juga diharuskan juga kata beliau, orang miskin yang pertama atau kedua bukan, ya nah, orang yang kedua atau ketiga bukan orang yang yang pertama, demikian seterusnya, wallahu a'lam. Wara budd an yakun al-it'am li masakin aw fuqara min al-miskin fa la yujzi it'am al maka diharuskan juga pada pembayaran kafarah ini memberikan makanan tersebut benar-benar kepada orang-orang ya fakir miskin nam kepada orang-orang fakir -orang miskin dikatakan fakir kata beliau walaupun dalam hadis ini tidak disebutkan fakir disebutkan miskin tetapi tentunya jika orang miskin diperbolehkan maka tentunya lebih utama juga kepada orang fakir karena orang yang fakir keadaan beliau lebih keadaan uh, orang yang fakir lebih menyedihkan daripada orang yang yang miskin أما من كانت عليه كفاره وليس عنده مقدره لا على عتق رقبه ولا على Cuma sebulan bertatabagan, dan fakir, tidak mampu untuk membayar kafarah. Kemudian kata beliau dan barang siapa yang berkewajiban untuk membayar kafarah, tetapi ternyata dia tidak mendapatkan, dia tidak mampu untuk, dia tidak mendapatkan budak dia merdekakan. Bukan pula dia tidak sanggup berpuasa selama dua bulan berturut-turut juga tidak mampu untuk memberikan makan-makan terhadap fakir miskin sebanyak 60 orang maka pada kondisi seperti itu naam e, kewajiban untuk membayar kepada para tersebut gugur darinya fainar rasulullah alaihi salatu wasalam a'ta li hadza al miskin alladhi waqa'a fi jama'i ahlihi fi nahar ramadhan Zinbilan biilan min at-tamr yas'u li it'am Yakfi layatam 60 miskinan. Lakun Rdu Al Akbara bineh bhpajat mase teh ilihin. Walis hulalik ahwaja ilihin min ahel Madinah. Fakal Nabiu, xudhu leka ataimuh ahelak. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan sekeranjang buah kurma tersebut yang kira-kira cukup untuk 60 orang. Kemudian orang ini enam mengabarkan kepada Nabi bahasanya. Ya dialah orang yang paling miskin di Madinah maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam memberikan ya buah kurma tersebut kepada orang tadi dan dia katakan idzhab fa'ti muahlad ya pergilah engkau dan berikanlah makan kepada keluargamu Hadis ini فيه فوائد كثيرة منها fadhlu rujuu' ila Allah azza wajalla wal imtithal li Namun dalam hadis ini beberapa faedah yang bisa kita ambil di antaranya keutamaan rujuk kembali kepada Allah Subhanahu wa dan keutamaan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Fa inna hadzal rajul qabla an alaihi salat salam hazinan wa Karena orang ini sebelum dia datang melapor kepada Nabi sallallahu dia dalam keadaan ber bersedih. Ia bersedih, menyesali apa yang telah dia dia lakukan kemananya dia bertobat 6 waja'ilan nabiyyi alaihi salatu salam wa qala halaktu wa fi riwayat ih karena orang ini datang kepada nabi sallallahu sambil berucap mengatakan aku telah binasa wahai rasulullah dalam riwayat yang lain dikatakan ih tartu ya rasulullah hai harik harik ia ya, terbakar. Senam. Fa adz lil 'abdi muhriqatun lahu. Karena dosa itu akan dapat membinasakan seseorang dan dengan sebab dosa itu, nam seseorang akan ia ya terbakar disebabkan karena dosanya. Itu dengan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadza aidan ar-rajul Ketika dia menuju kepada Nabi alaihi salat dia sangat miskin. Tidak ada makanan atau kurma di rumahnya. Karena orang ini ketika dia datang menghadap kepada Nabi SAW, dia tidak memiliki sesuatu. Dia tidak memiliki maka, makanan. Kemudian dia datang kepada Nabi dan melapor dan bertobat. Ya. Naam. Lakinahu ba'da'an ittajah ilan Nabiya alaihi salatu salam, wamtatala mtathala li'amr syar'in tagayyara haluhu tamaman. Setelah itu, ya setelah dia melaksanakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, maka keadaannya pun berubah. Yang tadinya dia tidak memiliki makanan sedikit pun, maka keadaannya pun menjadi berubah. Itu dia mendapatkan makanan berupa buah kurma tadi. Faraja'a ila baytihin farihan, Musruran, ورجع إلى بيته ومعه طعام وتمر. Maka dia pun kembali ke rumahnya dalam keadaan bergembira dengan membawa makanan. Ia ya, kembali ke rumahnya di tengah-tengah keluarganya dalam keadaan bergembira. و هذا الحديث به فوائد ومنها أن من وقع في جماع أهله wa huwa ya'lam anna hadha al-fi'la la ya'lam anna bihi kafarah wa annahu 'alayhi kafarah fa tajibu 'alayhi al di antara pawaiit hadis ini kata beliau bahwasanya barang siapa yang telah mengetahui bahwasanya tidak diperkenankan baginya untuk melakukan ya, hubungan jima di siang hari pada bulan Ramadan dia sudah memiliki ilmu tentang hal tersebut walaupun dia tidak mengetahui Kaffarah. enam enam dia tidak mengetahui kafarah enam kewajiban untuk membayar kafarah maka tetap baginya maka tetap diharuskan baginya untuk membayar kafarah tersebut walaupun dia tidak mengetahui sebelumnya bahwasanya tidak ada ya kafarah dia telah mengetahui dan mengilmui bahwasanya perbuatan ini tidak boleh walaupun dia tidak mengetahui ada kafaranya maka tetap diwajibkan untuk membayar kafarah wallahu amin. Kalau kalau seorang jamaa'a ahlihi fi nahaari ramadan jika ada orang yang berkata dia bertanya jika seseorang ada yang berpuasa dan selama ini dia sudah lama berpuasa kemudian dia melakukan hubungan suami istri dan dia tidak mengetahui hukuman atau kafara pada perbuatan tersebut maka apa hukum ya hukumnya, ya hukum puasanya atau apakah diharuskan ya tetap membayar kafara? Fals jawabu ala tabasil. Ida kana jahilan anhaa dar f'ila mharam ala saim, falih alaihi shay. Nama kata beliau jawabannya kata beliau dirinci. Jika orang tersebut tidak mengetahui ini hukum perbuatannya maka tiada sesuatu baginya. Amma nah, idza kana ya'lam anna hadza al-fi'la yahrum 'ala al-sa'im wa la yajuzu lahu lakinahu la ya'lam al-kaffarah fa 'inda idin talzumu al-kaffarah ba'da an 'alima. beliau keadaan yang kedua dikala tersebut mengetahui bahwasanya perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang diharamkan Walaupun dia tidak mengetahui adanya kafarah padanya, maka tetap baginya, ya, kewahrusan untuk membayar kafarah setelah mengetahui hukum tersebut. Fahadha ar-rajul, kana ya'lamu, anna hadha fi'la muharram ala sa'im. Walidhalik qala halaktu, wa kala htaraktu ya Rasulullah. ma ya'lamu, anna alihya kafaratan. Nahm. Dalilnya kata beliau bahwasanya orang ini yang datang melapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dia mengetahui persis bahwasanya perbuatan ini melakukan hubungan suami istri di siang hari pada bulan Ramadan tidak diperbolehkan dan ini diketahui ketika dia berkata halat tu aku binasa wa Rasulullah ihtarat tu ya Rasulullah Naam walaupun dalam hadis tersebut orang ini tidak mengetahui bahwasanya ada padanya kafarah Ketika Nabi عليه الصلاه والسلام hadisnya kafarah, lakinnahu baana bi annahu aajizun anha, la yaqdiru 'alayha, fa 'anhu. Naam, setelah itu, setelah Nabi SAW mendengarkan pengaduan orang tadi, naam, setelah beliau mengetahui bahasanya orang ini telah mengetahui bahasanya tiad diperkenankan yang melakukan hubungan suami istri tersebut, maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam tetap mewajibkan untuk membayar kafar kepada orang itu walaupun kata beliau naam, setelah Nabi mengetahui bahwa orang ini tidak sanggup untuk melakukan dari pembayaran kafar maka pembayaran kafar pun tersebut gugur darinya Ayah, Nabi tidak mewajibkannya Huna ni kaizan masail mutaallika fi hadhal bab minha menafara fi ramadhan mutaamidan Aftar di nihar Ramadhan, munggum dengan bakaan atau bershurubin, fahal عليه هذه الكفارة أم لا؟ Masalah yang lain yang berkaitan dengan pembahasan ya bab kita ini kata beliau adalah orang yang sengaja membatalkan puasanya di siang hari pada bulan Ramadhan dengan makan dan minum, maka apakah dia diharuskan untuk membayar kafarah sesuai yang terdapat dalam hadis tadi? Jawab, hadi kafara yang kita katakan ini adalah kafara yang berlaku kepada orang yang berpuasa bersama-sama. Tetapi jika orang itu berpuasa sendiri, maka adapun orang yang sengaja membatalkan puasanya di siang hari pada bulan sendiri, dengan dia tidak berhak mendapatkan Beliau katakan bahwasanya enam atau kata beliau tadi bahwa kefara yang terdapat dalam hadis tadi yang baru saja kita sebutkan ini khusus bagi mereka yang membatalkan puasanya dengan melakukan hubungan jima melakukan hubungan suami istri. Adapun yang membatalkan puasanya dengan makan dan minum maka dia telah dianggap telah melakukan salah satu di antara bentuk-bentuk dosa besar yang wajib baginya dia bertobat. Juga diantara permasalahan yang berkaitan dengan pembahasan ini, enam, apakah diharuskan enam bagi orang yang membatalkan puasanya dengan sengaja dengan makan dan minum, dia diharuskan untuk mengkabuk puasanya tersebut. Al-jawab. أو أو Kata beliau, Tidak ada dalil di sana yang menunjukkan keharusan dia untuk mengganti puasanya tersebut yang dia tinggalkan pada hari itu bagi mereka yang membatalkan puasanya dengan makan dan minum atau jima. Aiyan min al umur wal tanbihat al hama. أن الرجل إذا كان ضعيفا في دينه في رمضان وراود زوجته راود زوجته من أجل أن يجامعها، فعندئذ يجب على زوجته ألا توافقه وينبغي لها أن تبتعد عنه حتى لا يفسد صومه وحتى لا يفسد صيامها. نعم نبلي بركاته كثيرة أوران yang lemah agamanya. Kemudian istrinya berusaha untuk mengajak suaminya untuk melakukan hubungan suami istri, maka wajib bagi si suami tersebut untuk menolaknya dan tidak setuju dengan ajakan istrinya. Ya, istrinya yang mulai mengajak. Nah, maka wajib dia kata beliau untuk menjauhi ya wanita tersebut. Ilaahuna barakallahu fiikum wajazakumullahu khairan. Tak apalah, sampai di sini untuk sementara pelajaran kita. wajazakumullahu khairan walhamdulillahirabbil alamin. subhanaka ashadu wa laa da'a illa